Krähnest. Das das das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hallo Welt, hier ist das Erste Deutsche Krähennest. Mein Name ist Andrea Ackerwack und ich mache heute wieder einen LAFO-Podcast. Kurz in eigener Sache, der LAFO-Podcast hat auf unserer Homepage www.krähennest.de eine eigene Rubrik. Und da ist auch ein Pad verlinkt, da könnt ihr, wenn ihr wollt, Fragen einschreiben, von denen ihr möchtet, dass wir sie hier stellen. Ja, und heute bin ich hier mit der Sasa. Hallo Sasa. Hallo Vaku. Nach einigen technischen Schwierigkeiten hat es jetzt endlich geklappt mit uns beiden. Ich freue mich. Ja, Gott sei Dank. Ich habe jetzt wieder ein funktionierendes Endgerät und habe laufendes Internet. Bin jetzt wieder arbeitsfähig. Juhu. <lacht> toi, toi, toi, für die Zukunft. Soll wohl laufen. Okay, jetzt haben wir äh, Anfang Juni, das heißt, ähm, du blickst jetzt so, ich sag mal, salopp auf fünf, sechs Wochen Arbeit im Landesvorstand zurück. Was mich jetzt als erstes mal interessieren würde, kannst du mir sagen, wie viel Zeit du so aufwendest, pro Woche oder pro Tag, jetzt rein für die Vorstandsarbeit? Oh, also das ist im Moment doch recht viel, ähm, wobei ich auch gleich dazu sagen möchte, dass das wirklich kein Maßstab ist, weil ich im Moment in der äh, miserablen oder komfortablen Lage, aus welcher Sicht man es jetzt auch betrachten möchte, arbeitssuchend bin. Also für mich fallen derzeit schon am Tag so ja, für die Vorstandstätigkeit im, äh, im Landesvorstand so acht bis zehn Stunden an. Jo, das ist eine Menge. Das kann man ja, wenn man normal arbeitet, eigentlich schon gar nicht bringen. Das ist richtig. Also wir müssen halt im Moment... Und einiges aufbauen, einiges sortieren und organisieren und äh, Strukturen reinbringen, dass es zukünftig dann auch äh, weniger Arbeitsaufwand bedeutet. Aber im Moment ähm, kommt halt auch noch die Einarbeitung an sich dazu. Und ähm, ja, da, ist, äh, da heißt es ganz viel telefonieren mit den Leuten, lesen, äh, Mails beantworten und erstmal Informationen bekommen und bündeln. Ich habe gestern ja gemambelt mit der AGÖR, da warst du auch. Da geht es ja auch so ein bisschen darum, eventuell die Pressearbeit neu zu strukturieren. Und du hast da hier geschrien und hast jetzt den Hut. Magst du dazu was erzählen? Ja, gerne. Genau. Wir hatten uns mal zusammengesetzt, also sprich der Paki, Christian, äh, unsere Pressesprecher und ich, und hatten uns mal überlegt, wie wir zukünftig ähm, die Pressearbeit neu organisieren können, beziehungsweise anders strukturieren können. Ähm, dazu gab es jetzt die Idee, äh, auch die AG Öffentlichkeitsarbeit in mehrere Teams äh, aufzuteilen. Also sei es jetzt ihr halt vom Krähennest, ähm, der Bereich äh, Presse- und Pressemitteilung, dann der Bereich Social Media, der Bereich Website ähm, und so weiter. Und ganz wichtig auch, dass wir demnächst ein Pressemonitoring haben, da sind wir auch. Und äh, dann kommt dazu, dass wir jetzt auch äh, endlich äh, in, ja, den aktiven Part in der Pressearbeit ein Stück weit übernehmen wollen und äh, Presse direkt ansprechen wollen. Das werde ich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen machen. Da werde ich sämtliche äh, Redaktionen mal anbimmeln, Journalisten anrufen, Termine vereinbaren, dass die uns einfach mehr auf dem Schirm haben. Aber wie das äh, genauer dann noch aussehen wird und wie wir uns da genauer organisieren werden, dazu setzen der Uwe und ich uns morgen zusammen und dann folgt nächste Woche in der äh, Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit dann auch nochmal, äh, ja folgen dann nochmal neue Infos, wie es dann zukünftig weitergeht und wer welchen Part übernimmt. Ähm, was heißt in dem Zusammenhang Monitoring? Ja, derzeit haben wir im Landesverband noch kein wirkliches Pressemonitoring. Ähm, ähm, das heißt, dass ähm, wir einfach schauen müssen, dass wir Informationen kriegen, ähm wie wir in der Presse natürlich erstmal ankommen, sowohl Print als auch online, ähm, aber auch was die Konkurrenz so macht, ähm, also dass man einfach diese Dinge auf dem Schirm hat. Dazu ähm, gab es, gibt es, gibt es demnächst auch äh, das EchoBot, äh, das kann Online-Artikel durchsuchen und ähm, ja, dort äh, Sachen sammeln, äh, dass man äh, die dann dementsprechend auf dem Schirm hat. Also alles, was halt eben so, wie erfolgreich sind eigentlich unsere Pressemitteilungen, was tut die Konkurrenz. So, das ist so das Ziel der ganzen Sache. Okay, jetzt habe ich in, der, ähm, in dem Protokoll von der letzten Vorstandssitzung gelesen, du kümmerst dich auch um dezentrale Geschäftsstellen. Also ich weiß mittlerweile, was ein dezentraler Parteitag sein könnte. Was sind dezentrale Geschäftsstellen? Ja, das äh, in der Projektgruppe bin ich schon ein bisschen länger, also das war auch schon vor meiner Vorstandszeit, da äh, sind wir mittlerweile auch schon über ein Jahr dran. Ähm, es stand damals zur Debatte, soll es jetzt in Düsseldorf eine zentrale Geschäftsstelle geben oder soll es erstmal dezentrale Geschäftsstellen geben, dass wir halt gerade auch die Flächenländer, wie beispielsweise den Hochsauerlandkreis, ähm, dort auch unterstützen und ähm, ja, äh, unterschiedliche Möglichkeiten damit auch nutzen, sei es, dass wir im Land mehr Lagerfläche haben, aber auch, dass zukünftig äh, teilweise Aufgaben in den dezentralen Geschäftsstellen übernommen werden können. Ähm, das ist derzeit aber auch noch in Absprache. Also da ähm, bin ich jetzt gerade mit den Vorstandskollegen noch dran, dass wir einfach schauen, okay, welche Aufgaben könnten diese dezentralen Geschäftsstellen dann übernehmen? Ähm, In, Im Moment ist es derzeit erstmal neue Lagerfläche auch. Ähm, ja, es ist gerade alles da in der, in der Entwicklung, also das Konzept an sich ist fertig, äh, die ähm Kreise, die in Frage kommen für eine dezentrale Geschäftsstelle, sind, sind haben bereits Verträge abgeschlossen oder beziehungsweise sind gerade aktuell auf der Suche. Und ähm, ja, Ziel soll es halt eben sein, Präsenz in der Fläche zu haben, ähm, Arbeitsplätze dort zu schaffen, dass äh, die Piraten vor Ort sich besser organisieren können, dass wir mehr Lagerfläche haben und letztendlich eventuell auch die eine oder andere Aufgabe aus dem Landesvorstand ähm, abgeben können, die dezentralen Geschäftsstellen. Jetzt ähm, haben wir ja in Düsseldorf, wir sind da ja immer in einer äh, ähm, recht äh, komfortablen Position, dadurch, dass es da die BERTI gibt, äh, ja im Prinzip nebenan auch eine Kreisgeschäftsstelle. Ähm, das Problem, was wir in Düsseldorf haben und was vielleicht in ländlicheren Gebieten ja noch stärker ist, ähm, ist dann die auch personell zu besetzen, oder? Genau, deswegen haben wir da auch wirklich, ähm, also wir haben da nicht einfach so gesagt, okay, der zuerst kommt der Mal zuerst und wird er unterstützt, sondern äh, da ging auch über die Mailingliste etliche Male eine ähm, Kriterienmatrix, ähm, wo sich halt alle, die sich vorstellen könnten, eine dezentrale Geschäftsstelle zu eröffnen, eintragen mussten und gewisse Kriterien dann auch erfüllen sollten. Also es werden auch nur die unterstützt, wo einfach sichergestellt ist, dass ähm, eine gewisse Präsenz dort vorhanden ist, dass so und so viele aktive da sind. Ähm, dass eine bestimmte Anzahl an Piratenstunden im Monat geleistet werden kann und so weiter und so fort. Also das war eine relativ umfangreiche ähm, Kriterienmatrix, die wir da aufgestellt haben und weil wir letztendlich halt eben auch nur einen begrenzten Teil finanziell unterstützen können, äh, weil zu mir reicht das Budget auch schlicht und ergreifend nicht. Ja, also in Düsseldorf haben wir das ja über Spenden finanziert, das heißt aber die dezentralen Geschäftsstellen werden dann schon vom Landesverband finanziert. Nein, nicht komplett. Also das ist lediglich äh, ein, ähm, eine Teilfinanzierung. Ähm, Sämtlich anderen Geschäftsstellen äh, da eben auch ein Nutzen für den KV bzw. für den VKV ja auch vorliegt. Ähm, das wird dann alles ähm, gebündelt finanziert, also teilweise dann durch Spenden, durch die Mitgliedsbeiträge, durch die Gelder, die halt eben die VKVs oder KVs noch auf dem Konto haben und dann eben eine Teilfinanzierung seitens des Landesverbandes. Ah, Okay. Ähm, was ich neulich gelesen hatte, wo du, ähm, glaube ich, dich auch ähm, einbringen und das äh, verbreiten wolltest, ist eine Umfrage von dem Markus von Kreller, mehr Basisbeteiligung. Da habt ihr aufgerufen, ein Team zusammenzustellen, um so eine Umfrage zu starten. Seid ihr da schon weitergekommen? Da ist der Markus dran. Also ich habe Markus da lediglich bei dem Aufruf jetzt erstmal unter unterstützt, ähm, erst gerade ein Team zusammenzustellen, ähm, dass äh, also die Umfrage an sich, die steht ja schon mehr oder weniger. Da geht es jetzt hauptsächlich darum, dass sich ein Team findet, ähm, was hinterher auch das Ganze betreut, also sprich die Umfrage rausschicken, äh, die Antworten entgegennimmt und hinterher diese Umfrage auch auswertet. Ich habe jetzt gerade irgendwo heute gelesen, dass der Bundesvorstand da auch irgendwie was ausschreibt, so, so eine Stelle mit äh, Koordination von Kommunikation oder so, hast du das schon gesehen? Ja, das habe ich heute auch schon gesehen. Ähm, da muss ich jetzt mal schauen, dass ich die Tage mal ähm, mit dem Markus Kontakt aufnehme. Vielleicht ist er auch am Donnerstag in der Vorstandssitzung. Ich habe die TO für morgen, ehrlich gesagt, noch nicht so hundertprozentig auf dem Schirm. Ähm, aber äh, dass wir da halt auf jeden Fall schauen, dass wir da auch mit dem Bund zusammenarbeiten. Also das ist eh generell eine generelle Sache, die mir da auch ein Stück weit am Herzen liegt. Ich habe am Wochenende einige auch aus dem ähm, Bund getroffen, beziehungsweise auch den Landessprecher, ähm, Landespressesprecher von Berlin, äh, der sich jetzt auch ein Stück weit so um den Wahlkampf koordiniert. Nationen äh, auf Seiten des kümmert, äh, dass wir bei solchen Dingen wirklich äh, schauen, dass die Kommunikation zwischen Bund und Land besser wird und da auch wirklich Synergieeffekte nutzen und nicht die Arbeit doppelt und dreifach machen, sondern uns da wirklich zukünftig besser abstimmen. Also da habe ich ähm, gerade so in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass das echt schwierig ist mit der Kommunikation, wo äh, die einen machen was und kommunizieren das, wenn sie fertig sind. Und äh, die anderen äh, fordern nur, dass irgendwas gemacht wird und kommunizieren das auch in alle Richtungen. Also ich finde es momentan ein bisschen irritierend. Ja, das geht mir in Teilen ganz genauso und äh, deswegen bin ich halt im Moment auch relativ viel am Telefonieren, äh, weil äh, ja ein Telefonat doch noch mal einiges äh, schneller klärt, als wenn das Ganze immer nur per Mail abläuft. Also da auch nur mal den, noch noch mal den Aufruf an euch alle da draußen: Traut euch, äh, das Telefon in die Hand zu nehmen. wenn Unstimmigkeiten sind anzurufen. Mails gehen doch mal eher bei den Leuten unter. Äh, wir sind halt nur mal relativ wenig aktive für einen Haufen Arbeit und da kann es echt mal passieren, dass Dinge einfach hinten rüberfallen. Also deswegen Hörer in die Hand nehmen. Ähm, ja, und ähm, ich hatte auch mit dem Adios am Wochenende gesprochen, äh, dass man da auch äh, enger in Kontakt bleibt und in einer Abstimmung. Ja, ich bin da recht guter Dinge, wenn man ähm, ja jetzt erstmal mehr auf die Leute da auch zugeht und wirklich anruft, wenn irgendwie was unklar ist, dass sich das zukünftig verbessert. Ähm, ich hatte gesehen, dass die Steffi vor einiger Zeit aufgerufen hatte, in der Schatzmeisterei zu helfen. Da gab es ja glaube ich auch ein Treffen in Neuss. Ich glaube, da bist du auch involviert. Kannst du da noch was zu sagen? Richtig, genau. Wir hatten uns in neues getroffen und da waren ganz viele tolle Piraten, die super Spaß an der Buchhaltung haben, was mich sehr, sehr gefreut hat und weiterhin freut, dass sie so aktiv sind. Äh, die sind ja, die, da hat sich jetzt gerade ein Schatzmeisterteam gebildet. Äh, die sind auch schon fleißig am Buchen und am Arbeiten. Ja, also Sasa war zwischenzeitlich mal rausgeflogen. Äh, wir waren gerade, glaube ich, bei der Schatzmeisterei und dem Team. Ja, genau. <lacht> genau, Wir hatten uns äh, da am äh, in Neuss halt wie gesagt getroffen und da waren ganz viele tolle Menschen dabei, die richtig Spaß an der Buchhaltung haben und äh, die sind jetzt auch schon fleißig dabei äh, zu buchen und sich zu organisieren und äh, in unterschiedliche Bereiche äh, in, zu setzen, äh, sei es halt, wenn es jetzt um die Eingangsrechnung geht, äh, wenn es um Spendenverbuchung geht, äh, um die VKV-Buchung und so weiter und so fort. Da finden sich jetzt überall derzeit gerade kleine Teams, Das geht sehr schön vorwärts. Ich selber werde da in dem Team an sich wahrscheinlich eher weniger mitarbeiten, sondern werde, wie gesagt, mich da mehr um die Trolling-Seite kümmern. Wenn man da helfen will, kann man sowas dann von zu Hause, vom eigenen Rechner machen oder muss man dann irgendwie, ich sag mal, ganz dumm zur Steffi fahren und sich da hinsetzen? teilsteil, also wenn es wirklich ums direkte Buchen in Sage geht, äh, geht das derzeit leider nur bei Steffi, weil wir noch nicht mehr Zugänge haben. Da sind wir jetzt aber auch gerade dran zu schauen, wer da auf Dauer einen Zugang äh, kriegen sollte, wer da mitarbeitet und ähm, dann auch von zu Hause aus arbeiten kann. Das ist im Moment noch ortsgebunden äh, an Steffi. Aber äh, es gibt auch einige andere Aufgaben, die mit Sicherheit von zu Hause aus übernommen werden können. Also wenn da Interesse besteht, äh, einfach die Steffi mal anschreiben. Die koordiniert das alles. Oder der Piratenschlumpf, der ist da auch sehr Sehr aktiv, die einfach mal anschreiben und ja Hilfe anbieten und dann kann man das mit Sicherheit mit einbinden. Da würden wir uns bestimmt freuen. Gibt es sonst noch konkret Dinge, wo du sagst oder wo ihr im Vorstand meint, da könnte man Hilfe gebrauchen und das lässt sich vielleicht eben auch einfach von jemandem erledigen, der jetzt nicht Vorstand, Vorstand sein muss? Ach, stimmt. Da gibt es mit Sicherheit so einiges. Wie gesagt, also ich bin selbst gerade dabei, auch noch alles so ein bisschen zu sammeln. Ähm, also für mich ganz persönlich fällt mir auf, dass ich ähm, wahrscheinlich bald äh, gerne jemanden hätte, der sich so ein bisschen um Terminabstimmungen und äh, eventuell auch gewisse, zumindest einen Teil der Mails äh, bearbeiten, kümmern könnte. Also mehr so ähm, administrative, organisatorische Geschichten, die man einfach mal so weiterleiten kann oder wenn Sachen ins Wiki gepackt werden müssen oder ähm, so ihren kleinen Kram, der manchmal wirklich auffällt ähm, und ja, man in der Zeit eigentlich doch schon wieder andere Dinge schaffen könnte. Aber ähm, ja, also ich würde da jetzt erstmal noch ein bisschen mit warten, äh, bis ich da selber so einen Gesamtüberblick habe und auch was das Gespräch morgen mit der Wahl Wahlkampfkoordination und mit Uwe ähm, seitens ähm, der Pressesprecher dann gibt. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr halt was mitkriegt, irgendwie was über, ähm, über die Mailinglisten läuft oder über Twitter läuft, dass da gerade irgendwelche Dinge stattfinden, wenn ihr wisst, habt, wenn ihr Fähigkeiten, Kompetenzen habt, die ihr da einbringen könnt, immer melden. Also immer nachfragen, anbieten. Ich glaube, jeder von uns kann irgendwo auf irgendeine Art und Weise, wo mal Unterstützung gebrauchen. Jo, das ist ja mein Appell. Leute, ran an, an den Computer, E-Mail schreiben und Hilfe anbieten. Ja, du bist aus Münster, ne? Du bist auch Direktkandidatin, glaube ich. Richtig, genau. Ich bin aus Münster und bin ja auch Direktkandidatin. Ich nutze das jetzt hier mal ganz platt. So ein bisschen in eigener Sache. Ähm, schafft Münster das denn nicht, vielleicht einen Tag der politischen Arbeit auf die Beine zu stellen? Ja, das also prinzipiell finde ich das auch eine tolle Sache, aber wir haben halt auch das Problem mit den zu wenig Aktiven. Also es sieht nach außen zwar immer so aus, weil wir jetzt auch relativ viele Bundestagskandidaten aus Münster haben und ja im Bufo und im Lafo vertreten sind, aber ähm, es sind im Endeffekt wirklich irgendwie nur eine Handvoll Piraten, die richtig regelmäßig aktiv sind und alles Organisatorische hier stemmen müssen und vielleicht 10, 15 Piraten, ähm, die sonst noch anderweitig aktiv sind, also auch wenn es um die Kommunalpolitik geht. Wir haben ja auch einen Ratsherrn hier in Münster, da fällt halt auch eine Menge Arbeit an. Wir haben AK Kommunal, wir haben jetzt wieder die Jupis in Münster und die sind momentan alle recht dicht mit Arbeit. Also im Moment fehlen uns da wirklich Leute, die sich darum kümmern können, die einfach mal schauen können, okay, welche Räumlichkeiten kämen denn da überhaupt in Frage? Ähm, wo könnte man sowas ausrichten? Ja, uns fehlen einfach aktive, wie wahrscheinlich überall im Land. Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein sehr verbreitetes Problem. Ähm, mir ist aufgefallen, als ich mir nochmal so ähm, die ganzen Vorstandsmitglieder angeschaut habe, die Profile, dass ähm, viele von euch ähm, auch äh, ähnlich wie ich so letztes Jahr quasi im Wahlkampf äh, zu den Piraten gekommen sind. Und ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass mal wieder ein paar mehr Leute kommen, wenn jetzt hier die, ähm, ja, der Wahlkampf für die Bundestagswahl losgeht. Ja, die Hoffnung, die Hoffnung habe ich auch. Also wir versuchen jetzt auch wirklich gerade so die schwächeren Gebiete, ähm, wie beispielsweise Paderborn, und dergleichen äh, ein Stück weit zu pushen, ähm, dass da Veranstaltungen unterstützt werden, dass wir selber auch aus dem Landesvorstand versuchen, möglichst viel auf anderen Stammtischen mal zu Besuch zu sein, da mit den Leuten zu sprechen, zu schauen, wo es hakt, wo es hapert, ähm, bei der Öffentlichkeitsarbeit, äh, bei der Lokalen auch zu unterstützen, weil das macht, glaube ich, wirklich ganz, ganz viel aus. Äh, wenn wir da wieder mehr Präsenz sind und mehr in der Öffentlichkeit auch wieder weitergehen, wahrgenommen werden, äh, durch Infostände, durch Gute Presse durch Gespräche einfach mal im Bus kommt man manchmal zum Beispiel mit. Ich hatte ich hatte es letztens noch da kam ich mit ein, mit einer älteren Dame auch auf das Gespräch Politik und ja so erzählt man dann einfach ein bisschen und sie fand das total interessant und ich habe ihr gleich meine E-Mail-Adresse gegeben und sie würde sich gerne aus dem Kreis Kursfeld dann äh, demnächst weiter aktiv einbringen. Also wirklich alle Möglichkeiten nutzen ähm, davon zu erzählen, was ihr politisch tut, warum ihr diese Dinge tut und aufrufen mitzuarbeiten. Wenn die Menschen aufgeklärt sind, warum wir diese ganze Arbeit eigentlich machen und was für eine Scheiße eine Regierung da eigentlich fabriziert und veranstaltet und was wir dagegen, was wir dagegen tun wollen, dann kriegen sie auch wieder Lust auf Politik und dann kommen sie auch mit Sicherheit zu den Stammtischen, zu den Infoständen und werden im Wahlkampf uns dann auch äh, unterstützen bei unserer Arbeit. Ja, ich finde es auch ganz wichtig, ähm, den Leuten irgendwie begreiflich zu machen, wie, wie schön einfach das ist eigentlich bei uns mitzumachen. Also man muss da nicht irgendwie von der Pike auf gelernt haben, sondern wenn man ein Thema hat, was dann interessiert, kann man damit sofort in den Arbeitskreis gehen. Man kann sich sofort mit den Leuten einen Infostand stellen. Also ähm, Mumble-Sachen finden abends statt, das kann man machen, nachdem man die Kinder ins Bett gebracht hat oder nachdem man von der Arbeit kommt. Also im Grunde ist es ja gar nicht so schwierig. Ne? Nee, schwierig ist absolut nicht. Wenn man erstmal drin ist, ist das ganz einfach. Aber ich kann ähm, ich kann da schon verstehen, dass manche Leute da ein bisschen distanziert sind. Also mir selber ging es da nicht viel anders. Ich äh, beobachte die Piraten schon äh, länger, schon einige Jahre. Ähm, wollte dann immer seit Anfang letzten Jahres dann auch zum Stammtisch oder zu irgendeiner Veranstaltung mal hingehen. Habe die Leute mal angeschrieben, aber habe mich schlicht und ergreiflich nicht getraut. Also ich war zum Beispiel von dem Wort Stammtisch schon relativ abgeschreckt. Ich dachte, oh mein Gott, was erwartet mich da ein Haufen älterer Männer, die sich nur die Birne zukippen oder... Was? Also, das ist, ja, es ist halt, es sind halt manchmal schon so Kleinigkeiten, die einer wirklich abschrecken. Deswegen müssen wir wirklich dahin kommen und zu trauen, die Menschen anzusprechen, wirklich direkt auf die Bürger zugehen, auf die Leute zugehen und mit denen ins Gespräch kommen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so die erste ähm, neue bezugsquelle in Anführungsstrichen. Ähm, nur mal äh, eine Pressemitteilung raushauen reicht da einfach nicht. Also wir müssen da wieder wesentlich offener werden. Aber ich habe hab da ein ganz gutes Gefühl. Also ich spüre im Moment so einen frischen, orangenen Wind äh, durch die Lande ziehen <lacht> und äh, merke, dass äh, ja durch äh, die Sonne scheint auch wieder und die Leute werden wieder viel aktiver, sind mehr draußen, sind von offener. Und wenn wir das den Bürgern auch dementsprechend zeigen und dann auch vor allem zeigen, dass da auch eine Kompetenz, dass da ein Wissen hintersteckt und äh, dass wir einfach wirklich in diesem Land was verändern möchten, ähm, dann können wir eigentlich nur gewinnen. Ja, zumal wir jetzt zu unseren Kernthemen auch immer wieder was von der Regierung auf Silberblät sozusagen serviert bekommen, ob das jetzt Datenschutz oder Netzpolitik oder was auch immer ist. Richtig. Das Ding ist einfach nur, dass die, dass der Otto Normalverbraucher diese Sachen meist Das sich auf dem Schirm hat und müssen wir uns einfach auch bewusst bleiben. Wir stecken wirklich im aktuellen politischen Geschehen drin. Wir, kriegen, wir werden mit Informationen nur so zubombardiert. Wir kriegen es von allen Seiten über sämtliche Kanäle. Aber der Orte-Normalverbraucher, der den ganzen Tag arbeiten geht, sich vielleicht abends eine Viertelstunde die Tagesthemen an, die Tagesschau an Und das war's dann. Und das ist dann so sein ganzer äh, Input, den er kriegt. Also wir haben dann in erster Linie wirklich erstmal Aufklärungsarbeit zu leisten. Und wenn die Leute über die Dinge Bescheid wissen, dann äh, interessieren sie sich auch wieder und wollen dann auch eventuell hoffentlich selbst was verändern und arbeiten mit. Ja, also ich höre raus. Du bist nach wie vor total motiviert. Ähm, der, die Arbeit im Landesvorstand hat dich noch nicht frustriert oder abgehärtet oder was auch immer. Ach nein, um Gottes Willen. Also ich, dafür habe ich einfach auch privat schon so viele Dinge erlebt, dass mich da manche Sachen dann umhauen können. Und äh, ich glaube, wir müssen uns auch dabei immer vor Augen halten, dass wir eine ganz, ganz große Aufgabe ähm, vor uns haben. Also sei es halt einfach die Systemveränderungen, die wir anstreben, ähm, ein BGE, was wir gerne hätten, ähm, die Transparenz, die wir in der Politik einführen wollen. Das sind äh, Aufgaben, die, äh, die haben wir uns für die nächsten Jahrzehnte gestellt. Das ist keine Sache, die man äh, eben mal in einer Legislaturperiode ping und es läuft. Nein, das ist wirklich eine, eine Lebensaufgabe von uns allen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir werden noch viele, viele Steine im Weg kriegen. Wir werden wirklich noch oft Momente haben, wo wir auch deprimiert sind und wo wir frustriert sind. Nur wenn wir dieses Ziel nicht, nicht äh, vor Augen verlieren und immer denken, dass es das ist, was uns im Endeffekt auch zusammenhält, dann werden wir uns auch wahrscheinlich weniger in irgendwelchen Details vergraben und äh, demotiviert sein, sondern machen und weitermachen. Und da auch nochmal die Bitte wirklich an alle. Ähm, Vergesst nicht zwischendurch auch mal Danke zu sagen. Ich äh, krieg's ja jetzt im Landesvorstand noch mal geholfen. Es gibt einen Haufen Baden, die sich Tag für Tag den Arsch aufreißen und ver tolle Dinge machen und versuchen, wirklich unsere Position äh, nach vorne zu kriegen und äh, neue Inhalte zu entwickeln, neue Positionen zu entwickeln und so weiter und so fort. auch wirklich mal Danke sagen. Ich glaube, wir haben auch ein ganz, ganz großes Problem mit der Wertschätzung untereinander. Äh, wir sind ein hauptsächlich ehrenamtlich arbeitendes Umfeld und da ist die Wertschätzung nun mal enorm wichtig. Ist doch ganz klar, wenn ich die ganze Zeit irgendwo nur Prügel kriege, mir einen Arsch und mache und tue, aber ständig irgendwelche Leute kommen und sagen, nee, das geht deswegen nicht und das geht deswegen nicht und das geht deswegen nicht, deswegen nicht, aber keine Alternativvorschläge einbringen oder selber nichts machen, dann wäre ich irgendwann auch völlig motiviert. Also da müssen wir wirklich aufeinander viel viel mehr Acht geben und zwischendurch mal Danke sagen und motivieren und auch mal ein offenes Ohr haben, wenn einer mal wirklich mies drauf ist und schlecht gelaunt ist. Das nehme ich mir jetzt mal direkt zu Herzen und sage danke liebe Sasa für die Zeit für das Interview und ja, wünsche dir viel Erfolg. Ja, danke. Ich danke dir auch für deine Zeit und für das Interview hier. Ja, und freue mich jetzt einfach auf äh, den Wahlkampf. Äh, wir sind schon mittendrin. Also Leute, kriegt die Ärsche hoch und geht nach draußen. Spricht mit den Leuten und dann werden wir die Bundestagswahlen rocken. Und äh, ich denke, wir hören bald voneinander. <lacht> Klasse Schutzwort. Schu äh, Schlusswort. <lacht> Ciao. Ciao. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür!